От воно й болить. До чого тут Ровзінг і Блюмберг? Перевірила ще раз реакція мого підручнику, хоч студентам показуй. Пальпуєш зліва, віддає праворуч. Ні, сестринько. Такого при нашій гінекологічних хворобах не буває. Це хірургія. Апендицит. Поглянула на годинника. «Десята. Вже темно?» «До ранку тримати не можна. Потрібно вести до лікарні і негайно». «Хлопці!» – обернулася до Юри і Максима, які стояли позаду неї і дивилися на процес чаклування над хворою. «Потрібна машина. Апендицит. Треба вести до лікарні». «Ого!» – присвиснув Юра. «До найближчої лікарні шмат дороги. Це в сусідньому селі. Нам потрібна не найближча, а бодай районна лікарня. І не просто лікар, а хірург. Операційна і таке інше. тямиш, Юрку? Що тут тямити? Машину шукати треба». Рішуче вимовив Максим і подався з кімнати. «Чекайте, я швидко». Швидко не вийшло. Минуло досить часу, поки під вікнами забурчала червона директорська нива. Хворій, як на гріх, полегшало. Живіт майже перестав боліти, і вона ні за що не хотіла до лікарні. «Софія Андріївно, грілочку, і все буде гаразд!» «Чого людей посеред ночі даремно турбувати? Вже майже зовсім не болить!» От халепа. Наробила переполуху, щинила бурю в склянці води. Апендицит. Привезу в джанкой, а в неї альгоменорея. Засміють. А я нікому не признаюся, що лікар. Все менше сорому. Катувалася сумнівами Софія під гідким поглядом жабки, яка теж обома руками була за грілочку і проти шуму серед ночі та машина під вікнами нетерпляче гула двигуном, не залишаючи місця сумнівів. «Ходімо, Жанно, рішуче насупила брови Софія. Дівчина незадоволено закопилила губи та підкорилася. Підвівшись з ліжка, знову скривилася і вхопилася за живіт. «Їдьмо, в лікарні розберемося!» В машині поруч з водієм сидів Сергій. Максим допоміг посадити Жанну на заднє сидіння, рушили. І водій одразу ж почав клясти останніми словами студентів з їхніми животами і безтовковими командирами, які нічого в медицині не тямлячи, ганяють в машину вдень і вночі. Треба чи не треба? Сергій з Максимом мовчки перезиралися, чомусь усміхаючись, а Софії було не до того. Жанну дорогою розтрусило, і вона почала зойкати не жартома. Згодом упала Максимові на коліна і стогнала від болю на повний голос. Водій, почувши, що справи кепські, замок, і додав газу, старанно обминаючи ями на дорозі. Під'їхали до лікарні. Новенька, щойно збудована, вона світилася вікнами тільки другого поверху. Працювала тільки хірургія, інші відділення ще готувалися до роботи. У приймальному відділі їх зустрів хірург. Незважаючи на непізню ще годину, невиспаний і лихий. Почувши скарги хворої на місячні, купання і таке інше, він навіть не взявся оглядати її. Везити в гінекологію. Гінекологічне відділення, як з'ясувалося, знаходилося в старому приміщенні лікарні на іншому кінці міста. Без консультації гінеколога я її дивитися не буду, відрубав хірург і зробив спробу зачинити двері кабінету. Аж тепер Софія зрозуміла...